Radio Romania Cultural. Poveste de Seară. Povestea lui Cucurigu Poveste spaniolă. A fost odată o găină frumoasă care făcea pe marea cucoană împoiata unui fermier bogat Era înconjurată de o familie numeroasă ce ia pe lângă ea și nimeni nu țipa mai tare Și nu-i smulgea mai iute grăunțele din cioc ca un pui mic, pocit și schilot și tocmai pe el îl iubea mai mult mama sa Așa sunt toate mamele Cei pe care îi iubesc mai cu foc sunt cei mai urâți Mă rog Bietul pui nu avea întreg în el decât un ochi, o gheară și o aripă Sărăcuțul de Prăpăditul acesta din Castilia era însă mai mândru decât tatăl. Se credea însă o minune de grație și de frumusețe Și își petrecea o bună parte din zi, oglindindu-se în părâu. Într-o bună zi, când îngânfarea îi se suise la cap și la creastă, mai mult ca de obicei spuse mamei sale Cucuricu! Am vrut să spun cucuricu! Ia ascultă mamă, Spania asta mă este. Eu mă duc la Roma, dragă! Eu vreau să mă vadă papa și cardinalii. și chestii noastre ce trece prin minte, copilul meu? Crezi că la Roma chiar n-ai să duci dorul belșugului și cuzurului vieții de aicotica? Ah, da. Auz mama, este o femeie de treabă, dar habar n-ai, uite să spun eu, cine nu s-a părăsit niciodată belșugul, totul îi se pare frumos! <laughs> Te-ai privit vrodat în băltuacă? Da, ce am? Nu știi că ți lipsește un ochi, o gheară și o aripă? Și ce oh, dacă? Ca să faci avere Îți trebuie ochii de vulpe, picioare de păianjen și aripi de vulturi Păi da, tocmai de aia Eu trebuie să am în jurul meu privitori, știi? Care să fie în stare să guste în însușirile ființei mele, știi ce? Mama, locul meu nu este printre găinile de rând, așa da. e -a -a -a -a. Bai fiule, ascultă cel puțin ultimele sfaturi ale mamei tale Da, spune Dacă te duci la Roma, caută să nu treci prin fața bisericii Sfântul Petru De ce? Sfântul pe cât se spune nu prea are la inimă cocoșii Mai ales când cântă uh -huh. Pa, pa, pa, da. pa. de anumiți oameni cărora li se spune bucătari Hai Ai să-i recunoști după boneta albă, șortul suflecat și după teaca de cuțit pe care o poartă la blu. De ce să spun, Cucurigu? Să-i de ce pe care i lăsa în urma lui Nerecunoscătorul se strecură pe poarta deschisă, Abia ieși afară că și bătu din aripă și cântă de trei ori Pentru a-și sărbători libertate Cocuricu! Cocuricu! Cocuricu! Tot alergând prin câmpii Jumătate zburând, jumătate sărind Ajunse la albia unui păru Pe care îl se case soarele Cocuricu! Prietene, vezi cât sunt de slab nu am nici măcar putere să iau frunzele astea care mi stupă drumul, cu atât mai puțin să le ocolesc, că sunt istofit. Cu o singură lovitură de cioc, tu poți să-mi dai din nou viață. ce ce glumești? Păi de aceea am eu mutra unui măturător de șanțuri? Fui de aici, atrezează-te de o seamă cu tine, Atacă de aici! La fel, cu aceeași îngânfare, procedă cu curigul și cu vântul căzut la pământ din cauza căldurii, pe care nu-l ajută să se ridice puțin cât să-și întâlnească frații. Cât privește o flăcăruie ce se pierdea din lipsă de vânt, o înnăbuși printre neghin udă, indignat când răznise, să-i ceară câteva paie uscate. Ah, oh, tot alergând, tot cu curigo ajunse în sfârșit la Roma, că doar acolo duc toate drumurile Abia intră în oraș și alergă la biserica cea mare, Sfântul Petru Să așeză în fața ușii principale și început să cânte Cucurigo! Cucurigo! Cucurigo! Numai ca să-i facă necaț Sfântului și să nu asculte pe maica sa nu terminase bine însă că un soldat Din garda Sfântului Părinte Care l-au zis țipând, Puse mâna pe neobrăzat și-l duse acasă la el Ca să facă friptură <rătări> <rătări> Adă-mi niște fiartă Să-l jumulim pe totul ăsta Iertare <rătări> Iertare, doamna, apă Apă blândă, apă bună tu cel mai frumos Și cel mai bun lucru din lume În durare, mă dar ție-ți a fost milă de mine când am rugat cu cerul și pământul nerecunoscătorule. Dintr-o dată îl scăldea de sus până jos și nu-i mai lăsă nici măcar vreo pană sau vreun pufulet pe trup. Soldatul luat atunci pe nenorocitul de pui și îl puse pe grepăr. Văgule, nu mă arde! al luminii, frate al soarelui, văr al diamantului, cruză pe un nenorocit, îți stăpânește-ți fierbințeala! Astăpați flacăra! Nu mă am din! Nu m Grație! Ți-a fost milă de mine când te rugam cu cerul și pământul, nerecunoscătorule! Nici cu o limbă de flăcări îl prefăcu pe cucurigu într-un carbune Când soldatul își văzu friptura în așa lopuiul de picior și l-aruncă pe fereastră Vântul îl duse pe o grămadă de gunoi Oh, oh vântule, adiere protectoare, iată-mă pucăit de nebunile! și îngânfarea mea Lasă-mă să mă odihnesc Pe gunoiul ăsta părintesc Să te odihnești da, da. Stai tu Să-ți arăt eu Cum mă port cu nerecunoscătorii Și dintr-o suflare Îi făcu vânt așa de sus Încât cu curigu, în cădere Se înfipse în vârful unei clopotnițe. Aici l-a Sfântul Petru cu mâna lui, Sfântul țintui pe Cucurigu pe cea mai înaltă clopotniță din Roma. Și în ziua de astăzi mai este arătat călătorilor. Orică de sus iașezat, așezat, totuși toți îl disprețuiesc, fiindcă se învârtește după cel mai ușor vânt. E negru, uscat, jumulit, bătut de ploi, săracul de el nu-l mai cheamă curigu ci sfârlează. Așa își plătește și își va plăti în veci neascultarea față de mama sa, Îngânfarea, obrăznicia și mai ales răutatea. Ați ascultat povestea lui Cucurigu, poveste spaniolă. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Ioana Chelaru, Violeta Mitescu, Bogdan Caragea, Sorin Gheorghiu, George Ivascu.